A doua răstignire, cadențe folclorice. Cea de-a doua răstignire, dar nu de mântuire, ci numai de sândire, ci numai de nimicire și-a zvârlit prin cimitire. Cea de-a doua răstignire, cum venea, cum te umbla și cum sângele-ți muta, doar la lăcrăma, Lacrima se prăbușea, dar când iar se ridica, Tot pe lacrimă cădea și atât de plângând sclipea, Neamule, în urma ta, lacrima ce picura. Între un oftat și un plâns, roan întreagă că s-a stins, Locul lacrima l-a nins. Văduvite de mister, dinspre prut, pe drum de fier saud aud clipele cum pier, dar în pereții de cetate Parcă de infern lăsate Mocnesc puștele încărcate, Pușca cea blestemată Mânca orice odată Calătrată în lumea toată. Uite-l cum stădea călare Cu pistol încingătoare Ca să-i cate la plecare, Basarabie prădată În noaptea întăciunată Și abuziv trasă pe roată, Basarabie blajină Cărată de lifta hapsână odioasă și păgână, Râzi, hai, râde secătură, Ci de propria-ți făptură, hulă și mâzglitură, Că de acolo, os în os, vom și pe jos, Râie tu de ticălos, și vom naște, vom renaște Ca și într-o zi de paște care ne mai recunoaște. Și-așa-mi vine uneori să te urcă în munt sub nori, neamule, să nu mai mori. Și-am zis verde, să mă mir, că ai lovit un trandafir în loc să-i dai fața cu mir. Și-am zis verde, în zadar pretinzi că ai împins la car cu dreptate și cu har. Și-am zis, din păcate, dar nu te-a vrednicit măcar nici iluzia din dar. Și am zis verde, așadar harul cel incendiar, fu unul tutelar. Foaie verde, incisiv, cin mai puțin nociv, spadnic, ah, ostentativ, cu sevașul lipicios la oblâncul găunos. Și am zis verde, ram viscos. Și am zis verde, viermănos, toate le întors pe dos, monstruos, prăpăstios, și am zis verde, verde zic, dar n-am cui spune nimic, dar n-am cui rosti nimic. și mă prinde câte un gând să te duc pe alt pământ, să nu fii găsit nici când de calvarul de Urgie și de neagră străinie, neamule de veșnicie.